45 anos am tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Samboy. Seixan benvidos a este programa Galegos Novais, donde estaremos dúas oriñas pois, para darlles noticias desde Galicia, que prácticamente son os nosos corresponsais os que nos dan as noticias desde ali. Moi uh -huh. Moi boas tardes, Dani moi boas tardes xulio moi boa tarde queridos escoitantes benvidos, dúas oreñas de radio en galego como dice noso presentador Armando aquí en Radio Samboy no 89.4 da FM faremos o posible para que teñan estén entretidos que teñan música axeitada e ao mesmo tempo noticias e entrevistas interesantes vamos a la coa música e de seguida e de seguida entramos vale ya tenemos otro lado de fio telefónico a primera en convidada nada menos que Adela Clorinda Figueroa, uh -huh. parece que ella asina no concurra Figueroa, uh -huh. pero vamos a saludarle darle bienvenida. Muy tarde. Hola, buena tarde. Hola, buenas Boa tarde, boa tarde, Cataluña Boa tarde, curra, ben vida Moitísimas grazas por atender a nosa O mar tantos galegos que foram buscar a vida vale. E que moi ben acollidos Normalmente si, Normalmente é que galegos somos ben acollidos Claro que sí, sí, sí el... pues, Moitísimas grazas por atender a nosa chamada E o noso convite En primeiro lugar, felicitacións por ese traballo Tan tan interesante que estás a facer Como como biólogo, como, como activista E como escritora galega Que por ser Teríamos que falar moitísimo Precisamente Das túas Publicacións últimamente, non? Bueno, pois sí, sí Claro que sí É unha realidade O que queirá de preguntar Tanto eh, Pois non é ido da, da literatura Como, como Tamén no na ecología eh, bueno, Na ciencia tamén Un pouquinho, divulgadora científica Tamén fun algo, sí. Claro, bueno, te, temos de, de fondo aí un pequeno sonido, non sei se si é que tens o, o, o má, máis libre, non sei. A verdade é que escoitámono un pouco. un pouco libre, máis, teño máis libre, pero non hai ruido ningún aquí, un... eh? Bueno, é igual. O caso é que queremos falar contigo... Eh, co... Curra, Adela, ou como quieras que te chamemos A verdade é que o teu traballo ten moitísimo que ver Xa digo, co, co, coa, hai, hai poucos días, me parece que o dia 26 presentaste dous libros, non? Si, si, si Matria e mais, eh, a, a cuadratura do círculo Que son uh -huh. os dous últimos que teño Mais agora espanxa Outros libros xa no prelo. Ah, moi ben, bueno, estupendo. O, te, o, o teu traballo está moi publicado, bueno, eh, ademais, moi comentado por persoas que coñecen a tua trayectoria e eh, que teñen moito que ver precisamente coa diversidade e eh, eh, co, co, co que en realidade se pon en marcha para que Galicia sexa medianamente recoñecida como un, un, un eido extraordinariamente... Eh, Vi visitable, non? Ah, bueno non so somos de origen celta somos celta atlánticos <risa> entón, os celtas somos poetas e somos creativos a sí, arte sí. realmente é casi digamos consustancial con nosa con idiosincrasia con nosa maneira de ser uh -huh. e aquí hai moitísima aquí escreuse moito e faxe moita poesía uh -huh de, de verdade que, bueno, ti tamén a practicas precisamente, tes sí, publicados sí. cousas interesantísimas, o cordo, bueno, polo, polo menos das que me chegaron a min, poesía para a terra, non? Matria, mm -hmm. que, que decías ti. Matria, matria, sí, matria, poesía para a terra, tín, uh -huh. Bueno, eh, pero non somente te dedicas a poesía, sino tamén que tes obras colectivas e obras eh, de, precisamente de narrativa, e unha de ensayo, acórdome que, que, que a Xunte de Galicia publicou Loita contra o Lume, non? Ah, si sí. eso foron xogos xogos educativos esto fixemos los remedios uh -huh. entre outra compañera e Maizeu que as dúas fomos, fixemos o mestrado en educación ambiental o primero que se fixou en España uh -huh. que, con, con María Novo uh -huh. eh, como bueno, como resultado daquela amizade, daquel traballo coixunto eh, fixemos un xogos educativos de loita contra o lume foi unha uh -huh. época en Galiza había moitos lumes bueno, ahora tamén hai, ahora peor mm -hmm. mas naquel momento era ainda como sorprendente porque a tradición en Galiza é que había certos lumes mas que se controlaban claro Pero, mas claro, cuando empezan a descontrolarse como foi ano pues xa a cousa é, é moi grave sí Que, por certo, este ano tuvo, tuvo bastante... O tu, tuvo bastante que facer. Vaya, por Dios, a verdade <risas> que sí. Unha deseiva, verdad? To... Unha desfeita, desfeita, porque foron mais de 170.000 hectáreas. Claro. Eh, que se dixo pronto, eh? Claro. E tamén 30.000 de zonas mmm, preservadas. Casi o 40 tantos por cento das zonas preservadas, das zonas mmm, que serían a cuidar, Arderon este uh -huh. año, entonces hay un, fue una, una desfeita enorme, ahora está chovendo también, bueno, ahora en este momento hay sol, uh -huh. <ríe> más por acaso, más eh, realmente eh, caeron unas enxurradas muy potentes uh -huh. de... É, é moi grave, sí, sí, sí E iso, pois, ainda fastidia máis o, a, esa, a natureza, eh, non? O efeito de que chova despois exactamente de, despois por... da chuvia despois, claro. despois do incendio Esas augas que baixan tan Tan sucias sí. Bueno, sí, sí. Hai, po, hai povos que te, non poden Utilizar a, a, a auga Pra lavarse, nin para. Nin... Ah. Non, Ourense foi terrible Foi terrible, eu sí. penso que Toma un pouco a consecuencia A, a sociología en Galiza Nos está indicando que hai dúas, dúas galizas claramente definidas eh? os, os do Partido Popular e as xentas e de dereitas rince de nós cando de cando chamamos a navallada do capital esta autopista <risas> que se dixo entre Coruña e Vigo <risas> pero realmente marcou dúas galizas porque unha é tremendamente desenvolvida que é a galiza do, do occidente, a galiza <risas> marítima eh, con, con Vigo e con Coruña, a e Ferrol e Vilagarcía fin ao frente, e a outra é Galicia do Interior, Entendi. que é a Galiza a Agrícola claro. é fornecedora de alimentos fundamentalmente, pero Ourense pois pues, dentro das dentro d'eso, pois pues, moito máis deprimida e aí claro, ao ser máis deprimido o, o, o lume é máis grave, porque mm. todo todos os todas as cousas que contestan quando non hai democracia, cando non hai mm. auténtica a auténtica democracia quando impera o catiquismo, claro. eh, sonse máis graves aínda. Si, sí, sí, sí. yo non um, patrocinar e, e, e, e poñer en valor o ruralismo, non? Sí. O rur que, que Claro. claro, que... claro. Nós temos que recuperar a aldea. Temos que recuperar, Se que é unha cousa esta esta muller está está idealizando. Mas é que eu son ecologista parte de, de ser nacionalista Eu son galega, eu, eu confésome Nacionalista galega mm. E eh, eh, eh, claro É o cariño que lle quero a, a, a meu país E sei que a única salvación que pode ter galista É recuperarmos A aldea, recuperarmos o, o rural claro. Con toda dignidade Con todo orgullo E con toda a, e o benestar Que se, que se pode alcanzar Eh, tamén vivindo na, nas aldeas uh -huh. e eh, eh, non perdendo o contacto coa terra claro, porque outro día falábamos a un paisano, bueno, estábamos falando e falábamos uh -huh. das queimías que houve, pois o mismo un ourense, que embaldeou rastodo eso que quedou abra, abrazado e sí, sí. entonces digo é eh, que hai dúas galicias a queimada e a real hm. pois pues, é si. Pode ser, pode ser Bueno, a que ocurra Eu queria comentar contigo tamén O feito de que ti tamén participas En varias cousas interesantísimas Como a rede da galilusofonía Gali, Gali Oh, si, sí, si, sí, si sí, Eu estou na, sí, na rede sí, na, ah. na, na, na rede da lusofonía uh -huh. Que formamos parte dela Todos os países uh -huh. De lingua oficial portuguesa E galista Galiza foi, digamos, foi pioneira. As primeiras son encontros de educación sí, sí. ambiental na, na, na, na lusofonía. fixéronse en Santiago de Compostela, auspiciados por Carlos Vales, uh -huh. eh, que tamén é un elemento de Adega. Eh, desde aquelas se veñen facendo cada dous anos os encontros. Eu, por acaso, participei en varios, o que pasa que, Claro, ir a Brasil o así, pues eso xa é un poco máis complicado, non? Mm -hmm. Tenho ido, teño ido a Brasil mm -hmm. varias veces. Pa... Eh, eh, eh, eh, eu procuro mm, eh, sempre, mm, eu escrevo coa norma oficial portuguesa, mm -hmm. entendendo que é o galego internacional, ah. porque tamén pertenzo á Academia Galega da Lingua Portuguesa, mm -hmm. como académica. Mm -hmm. E... Eh, Eh, eso iso pues, levo facendo desde moitísimos anos hai moitos uh -huh. anos que escrevo así Si, e entón iso é unha forma de, de potenciar eh, e poñer en valor pois pues, o, o, o, o noso idioma ya a nosa comunicación ¿no? que... Claro, porque ese é o auténtico galego eh, e eu dicía Carvalho Calero o galego ten dúas opcións ou é galego portugués, é decir, auténtico ou é galego español, con o cual Eh, se acaba diluindo. Eu teño un artigo que fixe xa hai bastantes anos, mas a veces o cito porque me parece así, eh, eh chamase miña lingua unha pedriña de azúcar, é unha pedriña de azúcar doce, cariñosa, claro. mol máis soluble que o lumeo castellana. Uh -huh. claro. E entón eso pouco a pouco vaise deteriorando na claro. a na xaragrafía realmente originaria é a grafía que se iniciou xa cuas cantigas de amigo. Claro. Pois, mm -hmm. somos a primeira a primeira mm, e, lírica de toda a península, a, a lírica galega. Chámase galego portuguesa, mas ata quelando non existía Portugal, porque claro. nós temos aquí eh, detectado a Martiño de Praducelo, que este eh, Xulio Xulio Pardo de Neira o ten datado no século 11, por lo mm. tanto, eh, eh, Estamos a falando de tempos moi recuados mm. E entón, se non sabemos como escribía Martinho de Producelo Pois escribía con LH, NH Bueno, LH, NH, non? Uh -huh. En castellano uh -huh. LH con NH Con o CC Para recoller o son uh -huh. E máis o, o Xeio Xota claro. Non sempre Xis Uh -huh. Pondal escreveu o, o noso himno está escrito con xe, xe con, con, con a letra xe sí, sí. xoca e xis segun sí, sí. lle cumprir a etimologia da palavra uh -huh. entón, nos agora adotamos eh, a normativa castellana e iso é a nosa morte, iso no? o galego aí vai non ten vía de saída. Non, Morre. decae, decae, claro que si. Sí. Claro que sí. A verdade é que o que si sí é certo é que, dende bueno, de, de a rede, pois estáse fomentando unha comunicación moito máis plural, moito máis activa, que non somente se, se, se, se topa en, en Portugal, que son tamén en, en Timor, en Cabo Verde, uh -huh. en todo. Claro, eh, claro, si, sí, si. Sí. Eu teño moi boas relacións cos moçambicanos, claro. con, con os escritores moçambicanos, tamén uh -huh. con Con, con escritores de Angola uh -huh. eh, Por exemplo, pues, de Guiné-Bissau teño unha gran amiga Que eu fun representando a literatura infantil mm, Representando a Galiza na, no, En 4 ou 5 anos Non me acordo uh -huh. ben agora a, a data no? uh -huh. e, e ali pois, conheci xente de toda a parte da lusofonía uh -huh. Eu iba, pola, iba por, no, representando a Academia Galega da Língua Portuguesa uh -huh. Eh, realmente foi pra min un, un encontro maravilloso, onde despois dai saiu algún libro meu, como foi eh, Gotas. Ah. Gotas é unha obriña de teatro infantil que levou o premio de teatro infantil da Coruña sí. eh, e que está escrita en portugués. Bueno, ah. en eu digo normativa portuguesa porque o galego conservou moitísimas palabras moi enxevres, moi noxas, claro. que os portugueses incluso perderon, porque eles tamén Moito, imitaron un certo momento moito castellano uh -huh. e perderon moitas palabras mm, en xebres que uh -huh. nos conservamos ou okay. son por conservalas nós temos un grande lingüista que é Isaac Alonso Estraiz é, é o dicionario que máis entrada o dicionario máis importante que temos máis importante sí, é sí, da península ibérica sí, sí, sí, sí. e, okay. e bueno, pois pues, aí estamos, non? É logo que pues, eu traballo moito en Adega, na Asociación para Defensa Ecológica da Galiza. Realmente claro. a min leva me leva moito, xa, me me identifico moito coa coa problemática ambiental, porque é a terra, é a nosa mai. Exactamente é que hai que facelo precisamente porque senón va cómennos, non. Como, como se, si, se dixe aquí, se si non somos capaces de, de, de reivindicar o noso, pois pues, cómennos, a verdade é claro, que Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh ademais do, do, dos premios de teatro infantil como dixiste, o, pre, o premio FACO me parece que foi o que o sí, comentaste antes sí, sí. Sí. Da, tamén tens premios de poesía como o sí, Rosario sí. da... Tenho sí, de, de poesía de, de, sí, do, do Colexo Galego de, de Psicólogos que uh -huh. me deron sí, un premio de poesía uh -huh. eh, tamén Eh, da asociación da asociación da de Lugo, ah, eh, bueno, me, a veces como quero falar e non me sae. Mais de, de, de, de prosa, de relato. Claro. Sin que, uh -huh. tamén señor Burci, si. Bueno, pois é o que queríamos facer Felicitarte por ese traballo tan Interesante que estás a facer Por certo, quería facer unha mención Con respecto ao o que comentaxe Con respecto á rede de gas, que sí. Ademais de, de, de Publicar e de, de, de, de saber moitísimas cosas con respecto ao nos idioma Tambén temos música Interesantísima, non? Ai, sí, no. claro, claro que sí, Ali, sí. Eu, es... eu compositora non, non son Pero algunhas das miñas poesías Cuxeron sí. música, por exemplo hai, hai unha como é a Xaxia Valtira, uh -huh. é un conto que fixen eu fixen varios libros de contos uh -huh. contos de mulleres, a miña literatura máis ben é moi botada para muller, e moi botada para o medio ambiente sí. e, e as títulos dos meus libros pois son as mulleres da casa da bolsa uh -huh. onde relato a historia dunhas guerrilleras que sí que existiron uh -huh. mas Sí. Sobre eso, pues, construye una novela, uh -huh. pues, o, a mujer, mujer Dauda, que son mujeres que a, a cruzan cantidad... o mar, o margen ¿no? de mujer, sí, sí, sí. estos son un poco meus motivos, ¿no? Sí, sí. eh, non sei que me que decir si querías, mm -hmm. bueno, al, alguna cousa. Sí. Que que nada, que que quando teñas un poquíño de vagar e seas capaz de achagarte aquí a Cataluña, estaríamos mm. encantados de mm. saudarte e poderte poder, poder <risas> non sei, amostrarlle os nosos galegos do Mediterráneo en algunha das nosas asociacións galegas uh -huh. que temos aquí, presentar algun dos teo, de, de, dos túas últimas obras. Oh, Home, nos aí e todo. Claro, pois pois pois a ver quando teñas sí. un poquíño de vagar se si <risas> si nos estaríamos encantados de convocar a todos nosos eh, seguidores eh, escoitantes e eh, eh, eh, simpatizantes para poder estar contigo e aplaudirte e eh, eh, eh, mercar algún dos teus libros bueno, Pois pues mira, eu quería mandar unha mensaxe a nosa xente de Cataluña sí. porque no fondo Galista non acaba, non remata donde lle mandaron os, os límites a sí. España no no, sí, non remata no... aí sí, sí. entón, por exemplo, pois pues, cando foi o ou foi a loita polos vertidos radioactivos, pois eu é máis homos por toda por a Europa, polos uh -huh. centros galegos a recabar apoios e, e, e conseguímolos. Cando foi, por exemplo, da defensa da cova Iros, non sei se vos sona, uh -huh. uh -huh. é unha cova sí, sí, que sí, sí. existe entre a e que ten restos de habitación humana de 180 mil anos, 40 mil anos agora, uh -huh. pinturas rupestres, Eh, querían a destruir por unha canteira entón, sí. pois como eh, a canteira pertenecía a multinacional botoratín, pois fomos alá a Brasile, eh, falamos con eles eh, en virtude da nosa lingua, como a lingua común claro. pois nos entendimos perfectamente e eh, conseguimos, conseguimos salvá-la eh, e agora é un ben de interés cultural e agora estánse aí facendo traballos interesantísimos, que veñen xente de todo o mundo a facer traballos aí a coa Bairó. Mm -hmm. claro, eh, claro. eh, bueno, pues Galicia non remata eh, nin, na, nin en Pedrafita, nin donde nos no, marcos no, no, vayan. No, no. No Galicia neves, sí, sí. Está, chega a Cataluña. Y <risas> entonces, pues, mm, claro. eh, me encantaría facerlles un saúdo que o, o mar Mediterráneo é, é bonito e ten ese azul Mediterráneo, mas nos temos o verde Atlántico. Claro, eh, claro. Que, aquí o mar bate, conforta e eh, eh, eh, dá unos percebes riquísimos ah, entón, eh, mandar un saúdo eh, uh, un agradecimiento imenso porque si a xente está en Cataluña normalmente é porque ten que buscou un sitio onde traballar eh, eh, que aquí non, non podía porque este é unha colonia dominada por España que non nos deixa claro. levantou a cabeza. Sí. mas nos vamos levantando e que a terra os espero ah, claro. que como decía Rosalía, pois, ánimo, compañeiros, toda a terra dos homens, non? Está. E a Rosalía. Claro então, que sí. Como... é, quería mandar un saludo moi forte e de moito agradecimento polo polo seu traballo uh -huh. e de agradecimento ao povo catalán que sempre apoieu tamén, tamén, tamén a... sí, ou estiven ali facendo uns estudios sobre o orixe da vida na na Universidade de Pompeu Frabra sí. eh, e sempre me sentín ali moi ben, moi ben, moi ben acollida Pois, nosotros tamén nos sentimos moi honrados e eh, eh, moi eh, acollidos E eh, é eh, eh, verdade que <risas> para nós foi un placer terte aquí estes minutinhos pa, para disfrutar co, coa túa conversa e coa túa información De verdade que te agradecemos Non vai a ser a primeira e a única vez que, que te incomodemos que tamén chamaremos noutros en, en más ocasións Obrigada eu... eu, toma eu, obrigada, vale? Eu queria te decir unha cousa sí. que como miña aboa era unha galeguista... <risos> Claro. Caladiña, pero moi galeguista Ajá. e dice, eh, así falando das distancias que tiñamos por exemplo, Galicia que acababa que acababan piedrecitos Piedrecito do Cebreiro e dize, que va oh, que va, se vai por a detrás das montañas efectivamente, mira todo a coincidía conmigo si, sí, señor bueno, curra un bico moi grande e moitísimas gracias por esta conversión tan agradable Adeus un bien, por aquí. Vos, se a, se a che mandaremos o audio cando terminemos o programa que o noso técnico sempre nos facilita esta comunicación e gravámosla. Moi ben, graciñas. Moi ben, gracias a vos. Hasta logo. Uh -huh. aperta. Na aperta. aperta. I va colocar por riba Galegos no baix. Tot joc és el programa del Consorci para a la normalització lingüística que promou el joc i la joguina en català. Busca jocs en llengua catalana i les botigues on trobar-los? Entra a totjoc.cat. A Sam Boi en trobaràs a... Llibraria Paperaria Barbos, carrer Ramon Llull, 16. Llibraria La Buctiga, carrer Lluís Castells, 24. Abacus, carrer Indústria, 16. Dream, carrer Indústria, 17. 45 Anys amb tu.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 Baixamos a música para recibir o seguinte convidado, nada menos que Pedro Pérez, do Grupo Duplex, un, un grande da, da comunicación, puesto que tamén teñe te unha, unha, unha revista extraordinaria ah, relacionada sí. coa xollería e con... Sí, sí. Vamos a salúdalo. Moi boas tardes, Pedro. Boas tardes a todos, que tal estás? Moitísimas gracias por atendernos eh, Benvido, había tempo que non tiñamos contacto contigo, pero temos que felicitarte porque últimamente estás de publicación hasta nas redes sales en nos periódicos de opinión, non? sí bueno Eh, bueno, primero de nada, gracias a vos por chamar eh, por considerarme. Bueno, últimamente, eh, sempre, levo 50 anos metido neste sector que a xa me dicen que sou xoieiro, pero nunca fixen unha xoie. Pero pero fuche galardonado pero bueno, hai, hai po, pero... Po precisamente cos premios Alecrim. Eh, exactamente. De, de... O 7 de agosto no Ferrolla, ademais, tuve en alegría e a satisfacción de recibirlo de Mauro o noso presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices. Claro, un, un galeguista de de primera, eh? Bueno, de, de feito, fai dúas semanas, eh, felicitoume por o novo contraste que sacamos, é eh, unha revista nova que acabamos de lanzar ahora mismo de cara ao mercado latinoamericano, para mm. o mundo internacional de xollería, pero sobre todo o mundo de fala hispana. Mm. Eh, chamoume e díxeme, Pedro, vexote ten política, digo, son <risas> moi grande para meterme en política xa. <risas> ademais Además, recuerdo unha frase que me dixe o meu pai, En, en política no te metas a no ser que queiras vivir de lado lleus a mi idade xa non me toca. Bueno, tes, tes outro, outro bueno. nivel, vas no outro nivel, a verdade é que Pedro para, para ti de verdade que a satisfacción máis grande quizais se xa eso, a, a comunicación que tifas, yo, yo yo desempeño que que uh -huh. moitísimas persoas mm, recollen da tua información e por, por exemplo, quando falabas eh, ou, na, nas últimas revistas falando do, do ouro, algo que pocas que, que poucas persoas te tiñan tanta comunicación. No? Bueno, podoche decir que, gracias a Dios, conseguín en 50 anos de profesión que le he omitido no setor, eh, somos un referente a nivel mundial. Eh, Oxe, prácticamente non hai xogeiro que nos informe nos nosas plataformas en nos nosos medios. Claro. E sempre, sempre, sempre, fixemos Eh, no noso idioma eh, Nun quixen traducir bueno, houve unha época que fixemos a revista Artejoya que patiemos bilingüe, sí. castellano e inglés pero sobre todo no noso mercado é eh, o, o de fala hispana porque claro. eh, tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica hai un número moi elevado pero moi grande de relojeiros, eh relojeiros que que falan a nosa lingua. Eh eu sempre me estuve hai metido, ya ora eh, teño o placer, ya satisfacción de que o meu fillo continúa isto uh -huh. eh, precisamente está desarrollando o que eu nunca pude en acabalo. Empecei no, pero non o no acabei e eh, eh, meterse sobre todo nos países de México Colombia, Venezuela Argentina, Chile, Perú Brasil incluso eh, de, todos estes países que ya te digo eh, además de, de eh, publicar os medios en todas as redes sociales e eh, mandarllos ahora estamos facendo unha revista de luxo que acaba de salir o primer número que se chama Glenn Gust eh pero bueno, é un medio mais para para meter os joyeiros da alta mm. da altísima joyería. Bueno. Sabes que además o que se está uh, chegando ou está uh, asomando pola ventana é un cambio social total e isto está o promovendo a alza do ouro, eh? Claro, esto, sí, claro. Hay quem dice que dentro de pouco non vai haber nin dólar, nin euro, senón serán ouro, outra vez as antiguas. Vamos a pagar con moneda de ouro. Claro, porque é claro, sí. un, un valor un valor moi formal, moi serio, non? A máis, este se lava ben, brilla, brilla sí. e todo. todo. Ademais, eh, te den conta que non fai moitos anos, mas Hai 2 ou 3 anos estábamos falando de ouro que valía 40, 50 euros o gramo, estamos superando 110 euros o gramo. <tose> sí, Qué pico, sí, sí, sí. O Se va do doble. Sí, Esto es sí. tremendo. En un eh, eh, siento más de que vais, sí. Precisamente, hoje, eh, porque hemos tou metido, creamos una confederación de joyeros a nivel nacional, mm. eh, estamos metidos ahí un grupo de asociaciones yeu tamén que fuimos untos fundadores, eh, precisamente fai un meses eh fixiamos presidente Eh, novo presidente desta confederación a un xolleiro que é o presidente da Federación Gallega de Xolleiros, un mm -hmm. reconocido xolleiro de Viveiro de, de Rodríguez sí. Os, de Viveiro. Si sí. vas sí, pues, con el novo ocasión, que ademais fai un, con, un, un fai un concurso para para nenos eh, eh, eh, exactamente, exactamente, sí, sí. está fai unha historia moi bonita cos nenos, sí. eh, pre que crean un diseño dunha xolla para Nós Ramai. Claro, sí, sí, fantástico, eh, unha unha desinteresada que, que ademais ah, ah, fomenta precisamente a participación dos dos dos Don dos rapazs sí. moi. Muy... Sí, sí. Eu estuve dentro da xoiería esa, eh? De Óscar. Ah, pois, pues, pois pues además, de diseñar eh, os des ganadores, os tres trofeos ganadores, Hay un, cada un diles un joyeiro de Galicia que a fabricar a joya que diseña ese neno. Claro. claro. Sí, sí, sí, fantástico. Pero este bueno. ano presentaron, non neno, podo decir, pero creo que foram máis de 20.000 diseños. Carai. Fuoh, carai. En Galicia, eh, pola de Galicia sí, solo. Sí, sí, Fe, é un grande, é un grande Óscar Amais Convoca eh, unha persona que... Non, non, é mitis... unha persona, ademais, moi humilde, moi traballadora, moi profesional. Sí, pois pues sí, ahora sí. mira, oxete, vemos a terceira videoconferencia, acabamos agora a faida de minutos, eh, precisamente que estamos debatiendo a nova eh, lei de metales preciosos, porque está moi desfasada, mm. leva 40 anos o no mercado, pero primeiro hai que editar un reglamento, presentarlo mm. ao Ministerio de Industria, mm. e eh, comercio aprobado e eh, disposto a hacer a lei. E agora estamos metidos ni se trance. Mm -hmm. Escoita, tamén te quero felicitar Porque tamén participas E ademais feixe publicidade Do Congreso do CISCO 2025, non? É tanto, aí estuvemos metidos tamén. Marca, falabaste, por menos un artigo que vem, marca unha nova era para a xollería, que comentastes aí un momento, non? Así é, así é. Hai un antes e un despois, porque, xa te digo, ahora está, está todo nunha transformación continua e constante, mm. porque, claro, eh, Ouro subiu uh, unha burrada, máis do doble, como te digo, mm -hmm. pero ahora hai unha paradoja moi grande, porque eh, Ouro subiu, yo, platino está o veixou, e antes a xente dicía compro unha xoia máis millor de platino que moito millor co ouro pois agora o revés <risas> ahora, ahora, ahora volven os fabricantes a traballar o platino aunque xo é moi duro porque un, ten unha dificultad moi gorda para traballalo mm -hmm. porque é un metal máis duro co ouro claro. pero bueno, está terán que adaptarse si queren ir cos tempos, porque o Oro, desde logo, que non vai a veixar, vai a seguir subindo, pero estrepitosamente. Eh? Sí, e outra, outra cousa que, que, que tamén eu quero destacar, é eh, que, ademais, nun, nun artigo tam, que de delinde o teu, no, no grupo do, na, na, na revista do Grupo do... Eh, eh, o, o, esa nova tendencia do, do, dos anéis anil, de compromiso, non? esa marca ah, sí. que, que marca unha tendencia sí. especial, non? Uh -huh. Si, si, si, outra vez Bueno, eso que parecía que estaba un pouco parado eh, É a moda ora outra vez Si sí. o sea, sí. eh, Volvese a poñer eh, o no mercado Ya te digo, últimamente O que se está transformando todo E eh, sobre todo, por eso estamos con regulamento E eh, lei de metales preciosos Porque non é euro todo o que reluce no. E eh, hoxe, hai moitos fabricantes de marca Eh, que a base principal non é o metal ouro nin a plata mm. eh, senón que mm. é outro metal que pode ser o aceiro, o aloi ou qualquer aleación, é bañana ou na de ouro ah, eh, eh, Oxe precisamente estábamos falando que hai 60 portales que los tenhamos controlados eh, que hai que ter moito cuidado porque sobre todo o consumidor final Eh, ten que estar moi ben informado e ten que saber o que compra uh -huh. O sea, eh, porque Aunque parezca ouro, eh, realmente non compra ouro uh -huh. de feito, hai moitos fabricantes Que se están baixando ouro De 8 kilates, están o traballando en 9 Eh, uh -huh. porque antes en España podíase fabricar, pero exportaba, no. Claro, eh. Y no se vendía en España. Aquí hubo aleación, ya ya lei que se comercializaba era de 18 quilates, o outro uh -huh. non era ouro. Sí, sí. Pero ahora vuelve comercializar ser de 9, porque claro, o precio es, eh, vamos, claro. como de comprar el coche yo de miles de euros para arriba, siga. Claro, claro. Entonces, a, a, a alternativas para que a xente sí. poida lucirse ben e ao mesmo tempo disfrutar dunha dun, dun xoia dun de diseños especiais, non? Siempre é sí, xoia, siempre sí. O sea, a xoia ten que ser algo máis co valor do ouro Ahí. ha de ser algo que te unha de eso que che que vaya contigo, que te faga máis feliz que che eh, vaya que a forma de xere, de estar, de vestir e presentarte na sociedade e cada un teñe que levar o que lle gusta, non o que vale. Exactamente. Bueno, a verdad que eh, no, nos estamos encantados de, de poder contactar contigo e terte como, como un grande comunicador noso que, que de vez en cando sempre nos axudas a, a dar a conhecer cousas interesantísimas. De, porque a nivel, move a nivel internacional. Siempre. Nos temos toda a vida, desde os cincuenta anos que levamos o mercado, eh, recorrendo o mundo inteiro. Igual axudamos a exportar eh, produtos nacionales, que a importar importado de colocar el parte uh -huh. del mundo a España. Sí. Tenemos arduas vertientes. Sí, sí. Eh, ah, por otro lado, tengo que darles una noticia porque Ellos. eh no cuando fui yo a Kobe, que duró dos años, 21, 22, o que fue, sí. eh ficharamos un relojio, eh sí. Pellegrin se llama, o reloj Pelegrín, ah. eh, que ficharon Duarteentas piezas, eh como aquí en Suiza, sí. eh una pieza, bueno, muy bonita que queda muy poquino, porque los 10450 que se venderon todos. Caray. Pero vamos a estamos que a Xunta precisamente negociando para preparar otra vez algo conmemorativo do próximo jacobeo que é o 27, me parece. Ah. Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, no no no sí, no, eh, eh, sí. O, sí. o peregriniste que é un reloj espectacular, eh, que todas as piezas están feitas a Mau, eh todas teñen a los o caminho de Santiago, Bialasta, a, a a estrela A, bueno, a espada, todo todo leva unha simbología eh, pensada no camiño en todos os símbolos que hai no camiño e eh, que fan homenaxe o noso, noso patrón pellegrín claro. Santiago, claro igual, sí. igual vengo o papa para ese tempo yo eu teñe que facer un regalinho de cunganil <ríe> Pois pues, que, que millor momento que este claro, claro, claro, sí. De feito eh, Estamos negociando ahora Ca, ca turismo de Galicia eh, Ca xunta Porque hubo personas Que recibiron eh, Foron asallados por algún outro Persona con, con este tipo de reloj e eh, me están preguntando cuántos quedan para ver si se os levan todos eh? porque a verdad é que os cento porque eran solamente unha serie limitada de dos centos e me parece que quedan unhos 50. entonces outro día lle fixe un inventario e yo a, a Santiago e dixerome que me chamarán para facer unha reunión a lá todos ya uh -huh. a ver como facemos Perfecto, bueno, sempre estás metido en, en cousas que sí. teñen moito que ver tamén coa nosa Galicia, e entonces o, o que si é certo é que, por eso recibiches o galardón dos premios claro, a, no, vale, aquí sí. en 2025 ali, Sí, a, a cousa moi que lle tenho de FGALCAD, a Federación de Entidades Culturales de Galicia, aquí en Cataluña uh -huh. Ah, outra cousa, tamén acabamos de lanzar un reloxo de paredes que este moi sí que é moi económico muy sencillo, vale menos de 50 euros eh, pero que en galego, eh Ajá, ah, antes vacía su reloj ahora en catalán, pero aquí eh, fijamos un reloj ahora en galego que Ajá. no tiene no ningún misterio más que la esfera que claro. menos cuarto, en cuarto, en cinco, menos cinco pero están anunciando a nos ahora que a la vez que vinamos reloj, falamos en galego ya ah, ah. <risa> eh, eh, este sería un reloj para poner en todas las oficinas que cuando teníamos todo el proyecto acabado que creo uh -huh. que será eh, antes de acabar el mes de noviembre uh -huh. eh, sino antes de la vida seguro Já, vos os con un tanque que teña no estudio da radio. Pois, agradecerche sempre, sempre fuches moi amable, eh, eh, moi bueno, desinteresado, de verdade que eh, No, eh, gracias a vos. De, no, de verdade que sí, que que ademais os nosos escoitantes e algúrdos, os nosos seguidores teñen algún do, do, dos, dos agasallos que tenen os de verdade. Sí. Eh, escolta, o quero quero poñer en valor o que digna na na con por lo menos na Comunicación que vin no, no, na opinión que, que decías precisamente que busca, sempre buscas eh, eh, formar as persoas de tal xeito que, que, que a mentalidade pois forte que, que, que serían capaces de, de, de generar máis accións positivas que, que, que toca outra vez recordar que que o tempo é o ben para máis preciado e máis escaso claro, non pois, é, sí. Bueno, que eu, mira, é, xa te digo, eu levo nesta profesión toda a miña vida, desde os 22 anos que tiña hasta os 74 que acabo de cumplir vivindo, e, de feito incluso, eh, eh, por suerte teño a moitos seguidores que me vin que non entenden como podo vivir a xollería máis que eles, porque eu vivo adentro, a sí, sí, eh, sí. o que me doy rotundamente cada vez que me xego unha tenda ferra, porque claro, nos mandamos máis de 10.000 periódicos mensuales a todas as xollerías de España, as tiendas, sí. todas as lonxas que hai. Pero, eh, sí. eh, eh, claro, cada vez que che ven unha de volta, de feito, puxe a mea hora a traballar Eh, estudiar as devolucións. Quero saber cada un dos que me devolvo o periódico porquén. Sí. cerró non hai sucesión, eh, eh, eh, quiebra total, bueno, cada un ten seu motivo, non? Entón, eu que fago, eh, es todos estes que devolven os periódicos, chamo sí. seu personalmente, e sí. analizo o motivo. Eu que me doy é que xoerías que van pola terceira ou cuarta generación, non hai sucesión. Mm, entón, claro, claro. eh, os rapaces que salen non ven futuro dentro das xoias claro, sí, sí. e iso é o que xe doi de verdad ten en conta que España eh, fomos, eh, cando eu empecéi con esto, pa, xa xe digo, cerca dos 50 anos eh, éramos o segundo país exportador de xoiería de de Italia uh -huh. e hoxe somos o primeiro país importador para aí Aquí, no, aquí non quedan fabricantes aquí no quedan Carai, eh, claro, talleres aquí, que, aquello, estás acabando a profesión aquelo que, que existía en Santiago de Compostela de, de grandes eh, <ríe> trabajadores <ríe> bueno, da, da xoallería e eh, eh, plateiros bueno, ¿no? pod podo che decir unha cousa Galicia distinguíase por cuatro tipos de xoias uh -huh. por un lado Estaba a alta joyería en Bergondo. Mm. Tú ibas a Bergondo, a cualquier casa que entraras, sí. fabricaban xollas con diamantes e ouro ou platino. Mm -hmm. Altísima xollería. Pero fabricaban as pasportadas a todo o mundo. Claro. Non, non queda naide. En Santiago estaban todos os de eh, azabacherías aquelas, todos sí, eso, os eso, plateros as, os orfebres. A azabachería, é eh, que decía, sí, sí. Inda queda, inda queda algún, por suerte, de plata, pero poucos, moi sí, poquillos. Sí, sí. eh, Dispois, Tuvimos a cunas de almacenistas, de mayoristas que sí, sí, sí. si llamábamos nosotros, sí. más grande de Europa en Ourense. En Ourense, sí, sí, sí. sí. Nacieron todos en Viltra. Sí, ya. O sea, no, el Viltra era una, una mina de oro prosector. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Eh, de allí salgan una espereidada, pero bueno, podíais estar nombrando nombres que un <ríe> recuerdo sí, de aquella sí, época. Sí, sí e non queda naide, claro, claro. o sea, naide. Fas un, un un análisis en cada unha das túas intervencións eh, escritas, moi interesante e tamén posen valor o feito de que tam, hai que poñer eh, hai que intentar aproveitar a novas tecnoloxías a inteligencia artificial que está a está rendendo, er, er, redefinindo unha forma de, o, de traballar é importantísima É unha das cousas que estamos instintindo, por exemplo eh, hai unhas escuelas de joyería fantásticas uh -huh. en temos unha Escuela do Atlántico en vivo a Maestro Mateo de Santiago a Escuela de, de Córdoba, de Madrid hai unhas cuantas que están funcionando muy bien, muy ben, muy bien precisamente porque hasta fai unhos anos hasta fai un poquinho anos nas escuelas todos os rapaces aprendían a diseñar só sí. se preocupaban de diseñar e todo mundo diseña, pero é en fabrica ah. o sea, entonces claro, agora hai que aplicar todas as tecnologías, todos os recursos todas las armas que nos dan e sobre todo aplicar a, a inteligencia artificial que non poden vivir sin ela claro. e iso chegou para quedarse non ven aquí para contar unha película e marcharse claro bueno, eu que estaba dicindo que, que ti, ademais faz poñer en valor o feito de que as novas tecnologías sirven para axúdanos a que poder continuar neste ambiente e que, bueno, pois pues, ti, darlle interese a todas as persoas para que eso Así é, eh? eh? bueno, mira, o día, precisamente o día 24 deste de mes eh, vamos a hacer a reunión da confederación imola facer en Córdoba mm. vamos todos os da confederación de Madrid, de Asturias, de Valencia de Zaragoza, de Galicia, de Cantabria eh, bueno, de todas partes de España mm -hmm. que formamos a confederación e eh, faremos una asamblea que ahora fixamos cuatro videoconferencias o un ou de destas claro, pero a facer presencial en Córdoba e eh, facémosla precisamente porque en Córdoba eh, celebran ah, o nacimiento do 20 aniversario do Parque Xolleiro de Córdoba donde hai uh -huh. in 150 talleres traballando ali, nun parque uh -huh. que eso foi unha cousa que se fixo hai 20 anos, un acerto eh, que aguantaron con moita dificultad todos os 20 anos ya aí están, están outra vez recuperando ali yeah. onde está a escuela esta de Xolleiro de Córdoba que te digo, ali está, se, está se formando eh, eh un, un, una especie de eh, centro de convención ou de reunións eh, sobre todo nacionales uh -huh. aunque sea muy financiado por la Xunta de Andalucía, eh, o CRN, eh, Centro de Referencia Nacional, está ali, pero é, non é de Córdoba, é, é de todo España. Ah. Uh eh -huh. já li estamos metidos tamén traballando e colaborando codo a codo con eles, vale. tanto director da escuela como presidente do centro do CRN que lle chaman centro de referencia nacional, como do Parque Joyero, eh, xa se digo, día 20, no, 24, perdón eh, vamos, estaremos ali pues hasta 27 seguramente, porque se vai fazer un acto, un homenaje, e eh, faremos a asamblea donde podremos terminar o qué o reglamento para poder fazer a lei de metales preciosos. Ah, Perfecto. Tío, tío, tío. Eh, estás estás en todo, últimamente estás <ríe> trabajando a, a pesar de, de, de, de estar en uno su club eh, que, de que ese, ese que chaman Jubileo, pues eh, sigues yo a jubilación sin trabajar, sin tener <ríe> <me de, ríe> si sin sin trabajar morro. Eh, de verdad eh, que te agradezco muitísimo. Es eh, un placer falar contigo y eh, eh, saber cosas novas. Que estás, que nas que estás de sí. traballar nas que estás tú participando ya, e dando comunidades España. Ahora con máis motivo porque ahora agora non te llo nome.ora traballo en un cobro. <risa> bueno, tes, tes seguidor que un seguidor extraordinario, como mencionaches antes que teu fillo que, que sí. está levando adiante sí, pois pues, unha labor fantástica e extraordinaria. A máis sí. novedades non? Sí, sí, moitas, moitas. Estamos, xa sí. te digo, agora, e sobre todo no tema de redes sociales, que está moito máis formado que min, eh, os medios de comunicación modernos, porque eu cheguei a ter 12 publicación do sector Pois claro. xe quedaron os dúas. Uh -huh. Pero, claro, dúas, pero con co seguidores que temos. Eu agora teño un, un grupo na, na sí. de seguidores por o móvil sí. Sí. que mando máis mando de 4.000 Eh, eh, noticias diarias, terdiarias uh -huh. eh, bueno, hai días que van tres noticias, outros días dúas e outro día unha. A máis de 4.000 profesionales que son os que de verdad me manteñen vivo e con ánimo, porque non paro de, de, de recibir agasallos e eh, alabanzas de, de, de lo que reciben. Chegaba a decir que se si non fora por isto eh, non sabríamos o que está pasando nos sector. Muy ben, muy ben. Vale, perfecto. A verdad que temos moitísimo prazer saber da tua participación, eh, eh, da túa colaboración con nosotros. De verdade que te agradecemos moitísimo e eh, desexamos éxitos. Pedro. Gra gracias a vos, a, gracias a vos. Ademais, falando con unho, xa sabe que o é xento tá asegurado. Ah, sí, porque sí, non... Gracias, gracias nos... a vos e, e a todos os escoitantes ou ollentes ou non sei como se dicen galegos. Escoitantes, <risas> moi ben, moi ben. Pois, pois... Eh... Porque ildes son realmente o que dá sentido á vida, non os que facemos as cousas. Claro, pues, que ¿sabes? sí, sí, exactamente. exactamente sí, tres, sí, a satisfacción... hai tres clases de galegos. A satisfacción precisamente é esa que... que eh, o que facemos polo menos teña un sentido, quer dizer, que, eh, que alguén claro. la escoita. Eh, sí. Tú sabes que hai tres, tres clases de galego, non? Sí sí. sí, sí. Os que fan que as cousas, mm. os que esperan a que ocurran as cousas, e os que dicen que ocurriu, que caconteceu, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> exactamente. Exacto. Por vamos a seguir sendo dos que fan que ocurran as cousas, Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ni esperemos ni preguntemos, a hacerlo. Exactamente. Graciñas y eh, despedimos sí, tillo hasta una hasta muy fuerte. Eh, música. Seguiremos en contacto, Pedro. Hasta Cuando queráis, una luego. aperta muy grande. Buenas tardes. tardes. Buenas tarde. Vamos a escuchar música de Trexadura seguir, ¿no? hombre Venga a bailar este xove, ve xa xobere, xa valia bailar, formase Se temos outro lado do fio telefónico ou noso correspondente eh, na capital da Rivira Sacra. Exactamente, José Manuel. José Manuel, nos contaba moitas cousas, Claro que si, sí, a súa sección. Quen che preguntou? Vamos Moi boa tarde, José Manuel. Moi boa tarde. Benvido aquí después, eh, que estamos sentados Despois dun de chaparrón matinal Fantástico, oh. extraordinario vale, de, de, de, de aluvión, por así decirlo O ese xa, agora mesmo, un poquinho máis calmado E eh, moi ben, ah. grazas Agora ente, entendo o tema este Preixadura Que ah. chove de chachover <risas> bueno, eh, que, que ha caído, eh bueno, pues sí, es, es, eso, Por eso Por, eso ponemos, pa, por varias razóns Unha delas é es esa E outra, eh, darcha benvida eh, Agradecerche, eso a túa participación que sempre é moi ben recibida Bueno, pois eu encantado de que se ben recibida e por moitos anos Vale, Eso. Da, vamos a fazer a primeira parte que é o que ti denominas ou que é nesa sección que acabamos sempre a primeira parte o bulebulo, non? Exactamente, Entonces, dentro do que enxe preguntou a primeira parte é o bulebulo, como sabedes te... seis novas da actualidade galega é unha delas Un bulo Tedes bueno. que, que cachalo Identificalo que facer yo saber A, a audiencia a, a, Os xefes do, do programa Que so de ti e eh, Armando <risas> Moitísimas gracias Vamos a poñer a entradiña Que sempre ten este, esta parte veña. Adiante Adiante Esta é a entrediña, veña, vamos ala Pois ben, empezamos logo co o De hoxe sí. Luces de Nadal en vivo Luces Desvelado, de Nadal Luces de Nadal en vivo É o titular da primeira eh, Desvelada xa a data De acendido das luces en Vigo. Será O sábado 15 de novembro 12 millóns de luces LED En 460 Rúas da cidade Acto de ascendido será eh, baixo a Gran Árbore da Porta do Sol. Evidentemente non pode faltar o seu alcalde, Abel Caballero, Hombre. que que anuncia que o sábado 15 de novembro ascenderáse as luces de Nadal en todo o planeta. Carai. Olín. Xa eh, lembrades por daquel anuncio de... Ya es primavera en el... Corte Inglés. Vale, bueno, Chao disarmando no lo dije en. Quedo libre en oficina de publicidad, a culpa Parmando. Veña, veña. a conmigo pasa memo. Ya en Nadal, eh, en Vigo oficialmente estamos ya las puertas. Continuamos. Digas para, para segunda, segunda luego. Sí. ¿Todo parece? A, a, claro que sí, Ten, son varias varias eh, eh... segunda, varias Más fondos para prevención del lumes medio rural. A Xunta de Galicia reportará o vinteiro ano as actuacións en materia de prevención de por forestais. Segundo fonte da Xunta, da Consellería eh, de Medio Rural, aumentarán un 50% e alcanzarán os 75 millóns de euros. Na comparecencia da Conselleira eh, deu contato Pladiga eh, 2025 mm. e das novas medidas de prevención que eh, anuncian de cara ao ano que veis cifradas en cento de treito mil casi cento de nove mil hectáreas eh, queimadas este ano esperemos que realmente esos cartos redunden en a prevención real e eh, que non teñamos que lallarnos como nos lallamos eh, pero especialmente este que foi, foi estétrico lamentable eh, pois, eh, pois foi unha auténtica tragedia claro Muy ben. de Ceira veña O Galicia Confidencial renova a súa imaxe. Este xornal digital, que seguramente ven coñecedes que me serve a min eh, eh, cada acepción tamén para un de novas, como eh, o Nordiario e outros, mm. pois este xornal cumpriu o pasado 28 de outubro 22 anos ininterrumpidos de existencia e informando. É mm -hmm. un dos medios máis influentes do panorama xornalístico galego mm. e consolidase entre os tres cartos primeiros do, de, de Galiza Para celebrarlo presentó un novo diseño non moi anunciado anterior pero con pequenos detalles eh, que o fan máis atractivo fan a lectura dos contidos máis atractivos e eh, tamén resulta pois, máis dinámico e intuitivo Naceu o 28 de outubro do 2023 como un blog personal do xornalista Xurxo Salgado, que é o actual director e eh, desde o medio se que estes 22 anos fixos un xonalismo galego, libre e sustentable e que se por moitos anos máis. Desde aquí, pues, tamén os nosos paraver a ese medio de comunicación Felicitación, sí, señor. peña Temos a cuarta. Mm. Capitalidade dotativa da Ribera Sacra. O territorio amparado podría ser unha capital diferente cada certos anos. Se prospera unha eh, proposta popular da que parte a idea o tema eh, será elevado a unha das reunións que teñan os Consellos Integrantes da Ribera Sacra na actualidade e eh, será debatida en pleno mm. na actualidade todo o mundo se respira moi forte, vos incluidos mm. como capital da Ribera Sacra aí que oficialmente non exista ou non estea regulado este mérito claro e claro, claro. Moscoa Quinta o población vulnerable en Galicia caso el 133% de la población alega, está en situación de exclusión seis com en grado severo. unas trein trescient mil personas estarían en el periodo de, de exclusión uncento ses ocho mil en grado severo uh -huh. eh, son malos datos pero en comparación eh, con co media nacional pues estamos algo mayor o grado de exclusión severa eh, a nivel nacional está un vale. 8,8%. Bueno, algo en alguna cosa, no cosa tenemos que, que ser, ser vos. vos? ¿Eh? estamos un pouco mellor, pero bueno, o esperable o, o desechable sería que non tivésemos gente en perigo discusión. Lógico, claro que sí, sí. E rematamos, finalizamos, si non deses ou non xa non desconfías desde unha das novas mm. que pode ser o bulo, claro, que da nevera, de a ver se si, eh pois pues entresolvedes as cousas posibles dúvidas para eh, decantarvos por cal o bulo. Uh -huh. simposio de Castelao. O este 8 de novembro, sábado, a Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela pois pues organizará eh da man da Fundación Galicia Sempre este simposio dedicado a Castelao. Es será unha xornada completa Eh, na que pola mañá darán a, dar a benvida a Rubén Cela que é o presidente desta entidade que organiza o evento e a Ana Pontón, como sabéis a portavoz do Bloque Nacionalista Galego despois, ao longo da mañá habrá diferentes mesas redondas sobre Castelao fará-se, por exemplo, unha delas sobre a súa persoa noutra sobre a traída dos restos de Castelao Galicia noutra sobre o Castelao Escritor noutra sobre o Castelao Artista uh -huh. e Eh, pasada da mañá con todas esas mesas sobre diferentes puntos de grande interés sobre el castellao, habrá un jantar. Eh por la tarde, después de jantar, monólogo sobre castellao eh da man de Quico Caraval. Claro, mm. sí. pues, o Quico Caraval falando creo sí. que sí. es muy recomendable. Un grande contador, sí, sí, sí. Un contador. Sí, sí, sí. Eh, por la tarde, se para rematar o a jornada. Dedicada temática a Castelao mm. E haberá tamén outra, eh, Outras dúas mesas redondas Na que se falará Pois do Castelao Como dirigente político E do seu pensamento político Xa tá aquí un bulebulo Se non deste do bulo Romperemos un pouco a cabeza sí. eh, Nada, por diferentes nivel de cales De comunicación con programa no mm. eh, Manifestaremos A ver se atinades era da a noticia falsa eh, eh, Ten moi hai, Había moitos millóns de, de, de luces por aí, me parece sí. Bueno, bueno, pois pues, non digo nada es que O eh, que, que me dei conta sí. que nesta ocasión creo que está un pouco máis difícil Sí, parece que sí, porque o, o, o asunto da Galicia confidencial te, ten bastante eh, Pues sí, vera, vera, ¿no? Bueno, son 6, entre 6 hay que escoger unas, tampoco <risa> <risa> Tampoco José. Sí, está está dificililla, pero bueno, por ahí ya iremos tocando. ¿Habrá algún avispado? Sí, O sí. rematar el programa, mándamelo por WhatsApp. Sí. Que si ningun Atino, los que nos están escoitando <risa> se manifiesten. Facémolo al... público que pasa desde público, sí, correcto sí. vale, a segunda, ¿qué pasa? Pues no vamos que vamos a quedar en ¿qué pasa? que pasa en la Ribeira Sacra? vamos a, con tradiña É así vai, non? Correcto é. Que pasa na Ribera Sacra? O informativo acelerado moi breve, pero acelerado do máis importante da, da Ribera Sacra destes días mm. O que Teatro en Rivas de Xil equiloga este domingo O 9 de novembro eh, haberá dúas funcións moi importantes aquí no sur da Ribera Sacra en Rivas de Xil, ahora activos de lume esténico En Quiroga A serie Clopen Unha producción do Centro Dramático Galego En San Claudio, Rivas de A seteito horas, en Quiroga A 19 nove horas mm -hmm. Xamantes xa o teatro, teñen aí unha sesión Doble, baixando, como digo O sur de Lugo En Saír eh, de Quiroga Temos o San Martiño, que se dá O Martes Vindeiro, o Oste Que é o patrón local eh, A verá Por a maña visita a Cesaregas a zona bella e a, pa, a, mediodía, a mediodía misa e procesión e pola tarde magosto popular con música tradicional que e unha discoteca móvil para rematar no se xa co día 11 San Martiño en Quiroga celebra o seu patrón pois eso con un, eh, un roteiro de Adegas e o seu gran magosto popular pola tarde ben recete se mañá a Pobra do Brajón, ten un interesante acto de memoria histórica Xerá a presentación da nova edición de Diarios, unha obra de Alvarellos Editora, Diarios, o a autora é xida, foi xida Alonso, eh, que fala sobre a súa vivencia, o seu terror, da represión de a súa loita para salvar o seu marido, o pintor Francisco Miguel, que foi uh -huh. unha figura central na arte galega. A presentación xerá a cargo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, como vos dixen, os novos dixen digo, agora, na Casa da Cultura eh, de da Pobre do Arrollón, mañá, pola tarde, que a continuación haberá un relatorio de Olga Novo, a poetisa Olga Novo, baixo título A represión contra o arte, asesinato do pintor Francisco Miguel, a través dos diarios de Xira Alonso. Dale. E, xa un pouco máis adiante no tempo, pero a de untámolo, Andaina contra o cancro enchantada xera o 6 de novembro, e unha andaina pois moi eh, recomendable porque percorrerá hermosas paisaxes da Rivea Sacra. Organiza a asociación Xantada contra o Cancro e chega este ano a súa quinta edición. Vale, cinco anos seguidos son interrumpidos, moi ben, moi ben. Correcto, deporte, cultura e festa. Estamos como queremos. Fantástico, sí, señor. Vamos, vamos entonces ahora a terceira subsección. A que menos vos gusta, me parece. No, no, eso eso está, Eso dilo ti. No, no, a eso nos gusta nos todo. Te é muitísima... eh, eh, pa, pa <risas> para picarnos un pouco. Que vos despertade, que estái dormindo a sesta. Veña, aí vai a súa entrediña, veña. Veña. vivimos un mundo osalo como es verde Ahí vai, a entradiña ten un, un un bo pouso, non? Si, sí, señor. Por supuesto, en comunicia sempre pues nada, ala do nosso corazón. Veña. Sí, señor. Pois pues ben, saúde popular, como sabéis, trance ditos, refráns, eh, contos, eh, eh, anécdotas, etcétera, todo que contribue a recuperar e preservar este patrimonio que temos tan grande na nosa fada, na nosa tradición oral. que hoxe, recurro a libretiña pequena, mm -hmm. que me quedeis sempre con ese apelativo de Xulio, que me, me encanta, <ríe> sí, e sí. con un prínqui das libretas e das anotacións. É lógico, non, eh, no, no sempre. Non hai moito, non hai moito, xeixen de acompañante nunha excursión co Centro Social de Quiroga, mm. E fomos cara ao Atlántico, cos Serras de Bayona, a eh, no? Santa Tegra, monte de Santa Tegra e Tui. Ah, bueno, fermosa, zona, fermosa zona, fermosa, sí, fermo, sí, sí. Fermo, sí bueno, ainda que nos un pouco, fermosísima zona. E, eh, eh, eh, bueno, a seguir con xente maior, a mí tamén me encanta, eh, neses días, pues, salí miña pequena a ferbe. Uh -huh. ferbe. Ferbe, Ferbe, parabén. Eh, o bo de todo, é, xa indo grande, non, pois, estaremos aquí toda tarde, Mea excursión, que por acompañante le vamos un guía, mm. un rata eh, pues pois que sabe sabe moito, de, moito, de moitos lugares, mm. eh, guía turístico, evidentemente, pero aparte pois ten eh unha cabeza para os ditos, para os contos, ah. cabezas, é un gran falador. Vale. E como guía pois pega lle fantástico. Moi ben, moi Un falo eh, nada a nada menos que de Toño, coñecido como o Torro. Porque Ajá. na casa, na casa del, pero a pila tíbiquiña. Ah. Então quedou ya él o torno. Verve vale. pois de a él Roubel dúas hmm. dúas arrincadeiras con hmm. boas que xugaría ma eh, un xantar con vosque burguixas de Riel. A ver. Por exemplo, como ia que palanos por pues, de patrimonio, pero tamén de otras cosas para tamanto outras cousas para ministeria de viaxe. Hmm. Eh, pasamos co tocar por perto dun restaurante e eh, dixo nese restaurante cómese moi ben iso si, sí, tamén hai que levar a escritura do piso a <risa> escritura do piso <risa> porque, porque... é ratontinha porque afi, afi, eh, afían ben que, que afeitas sí. en a valla como dicía aquel ¿no? sí. <risa> hay que, hay que... <risa> nese restaurante come ben e eh, Una pausiña breve. Tamén hai que levar a escritura do piso, eh? Sí, <risa> sí, sí, sí. Recomendación <risa> por así decirlo Correcto, e outro tamén moi boa cando pasamos pola cañiza. Hm. Mm. Porque párese pola cañita sabes que é un claro. mm. é unha vila de paso, se sí, colletes sí. todo o mundo, obrante a, a, a Vigo. A cañiza case boa. tomar algo. Pois ben. Aí paramos, tempo a parada para ir ao baño e eh, tomar un café con leite, e dinos aí o oh, amigo Toño, a Cañiza, o consello máis limpio de Galicia, porco que entra, porco que matan. <risa> está está moi... <risa> é es que non é mentira, tampouco. Claro. É é mentira. Moi moi moi boa. Muy boa, muy boa. Sí, sí, e sí, remato, sí. remato, hoxe sí. esta colaboración cunha frase tamén que eu escutei a un tamén amigo, pero este caso de Quiroga que uh -huh. non é Toño xa Toño xa lhe dixen dúas e di roubei dúas a terceira roubei xa ao meu amigo Gelillo uh -huh. e referindo a unha persona que ele consideraba soberbia que se creen máis do que son soltou a de bolígrafo a coller de bolígrafo para anotar na libreta uh -huh. ou na cabeza que non se vos esqueza Dije, Lillo, ese quiere ser merda en un llega peido. Fui <risa> <risa> sin burrera, ganaba, ganaba aporte, ¿eh? <risa> Sí, sí. Porta, non, non, non, non, está, non, estaba, ben adubiado, non? que que crees que que non é. Que debe ser merda non chega ao peido. Moitas grazas en fixo, verdad? Porque que estar antes, eh. Vale, vale. Muy o mellor non existe tradición, non eh dicho el por primeira vez, o que fose. Sí. A frase eh ten mérito e garda unha sabiduría del detrás increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. a retranca que emprepegue é fantástica, claro sí. de, de rematamos, sí. rematamos, como vos sabedes, este anaco de sabiduría popular co a persoa a que recurro para que me axude, para que, bueno, para que faga a súa achega. Mm. Entón, cando queiras, metemos o audio e eh, xa ve desde que se trata. Vale. Vamos a vamos a va, vamos a escolitar a viña. Ola a todos e todas, son Susana, profe de lingua castelá en Noia, nun en instituto de ensino secundario. Son catalá e hai máis de dez anos que vivo aquí, en Galiza. A min gustanme moito os refráns e as frases feitas é un ámbito que traballo moito nas miñas clases e, e ademais que emprego na vida diaria, é decir todos empregamos frases feitas como eh, ser un cu de mal asento cando alguén non acouga algunhas máis xenuínas e menos xenuínas eh, facer de ti un pandeiro ou facer de alguén un pandeiro, no? quen ten cu, ten medo, no? Ese, ese patrimonio está vivo na nosa lingua eu vou vos compartilhar eh, dúas que me aprenderon os meus alumnos e alumnas. Una primeira ten que ver coa ámbito da comunicación. Un día estaba explicando en clase, pois, cando explico eh, a comunicación sempre emprego eh, frases feitas moitas veces, como, por exemplo, eh, vale máis unha imaxe que mil palabras, ou... Eh, feitos son amores E non outros primores Entón hai unha alumna interrumpiume Unha alumna de habla inglesa E me pareceu moi lindo E me dixo, profe, sabes como se díe iso en inglés? Se di: Actions speak louder than words E dicir eh, las acciones As, as acciones Falan máis alto que as palabras E pareceu moi lindo A segunda tamén é unha expresión eh, moi bonita que me aspetou un alumno un día que eu estaba falando con eles e elas en clase e este rapaz interrumpiume e díxome: «Profe, aí falaches coa verdade». Como boa amante da, da fraseoloxía Anotei ese agasallo que xurdiu no medio da clase, algo que me dixo este alumno que dicía moitas veces a súa avoa de ordes. Polo que entendín, usáse para referirse a cando dis algo dende o corazón ou cando atopas unha verdade, unha situación certa. Eh, entón pareceume unha expresión eh, maravillosa eh, esas, ese, esas frases feitas, ese patrimonio que ten que ver eh, coa tradición oral que se pasa de xeración en xeración e que se está a perder é o que temos que, que conservar eh? polo tanto, quería compartilhar con vos esta, esta expresión hai falaches coa verdade, como se a verdade fose un idioma Ata logo, agur... Fantástico, non? Hai falaxe coa verdade. Gustou, vos, é? Claro, claro sí, moito, oito, lá. Claro. Sí, sí. Aparte, eh, falamos de Susana Amado, profesora, eh, actualmente noia, catalá, sí. catalá do orixe, que leva de xanos brindando unha lista, xa vedes que está integrada, que falago leu perfectamente, uh -huh. eh, como filóloga que é Pois tamén é amante como somos nós e moitas das nosas de desta sección, Sabidura Popular. E o Ipalaches, pois, a, que vos podes dizer, que ven desobradamente coñecido empregado, eh, bueno, é unha sentencia que, que como ven dixo Susana, pois deixa aí dizer, algo eh, que dicen do corazón, que, que é unha verdade un dogma de fé, de que quedarte con, con ese con, con, con eso parado porque si sí. é unha verdade absoluta sí. sí, sí. fantástica máis tal como describe quedale como fala de sí. un, un, un alumno espetome non o sea que decir que que ela mesmo eh, eh, redacta o, o, o, o contido do que quería dicir uh -huh. eh? fantástico non eh, é eh, como tamén xa a ser habitual estas eh, achegas que nos chegan tras parte de un a petición que os abordo daquela maneira cun audio ou cunha mensaxe de WhatsApp para que colaboren en todos e todas que prestan generosamente a colaborar é mm. neste caso para mim o agasallo eh, é a excepción é a colaboración de Susana mm. pero dentro dela que fixade vos vos como ata pareceu o inglés mm. Sí, sí, como, sí, sí. O... como do, di, do dito Feitos son amores sí, sí, e non outros primores sí, sí. Saltou unha referencia inglesa Para despedirse sí, sí. o mesmo sí, sí, O valor da comunicación eh? Exactamente Que que todos os idiomas teñen esa riqueza sí, sí, sí. Da sabeduría popular eh, eh, Están pues, conectados De algún xeito es... Eh, coido que estamos en bon camiño e a verdade que sí, sí, pre señor. precisamente hoxe vamos a ter a, a intervención dunha persoa que ao revés ela eh, é galega, está aquí en Cataluña ende fai tamén moitos anos. Eh, eh, xa verás, eh, Vaixe gustar tamén. Despois vam, vamos a presentar, veis. Espere ao final do programa. Grazas por sempre eh, a vos, a todos os ouentes, e eh, que non perdan a, a conexión, aínda que nos coiten scomen diferido e eh, eh, se si queren Muy decirnos bien. cual das 5 das, das seis 6 mm, eh, noticias bulo bulo bulo aparece como como má falsa. Como falsa, pois. Pues, ao final do programa, pois, pues, poñe nas redes sociais e comentádelo. Sí. Eh a ver, a ver se no. Moitísimas grazas. Unha aperta grande sí. que teñas unha feliz semana. Igualmente a vos. Veña. A vos. Con um agusto. Veña. Vamos a apoiar Música de trechadura Porque trechadura va a, a servir para presentar A la siguiente persona convidada ¿eh? Sí, señor Vamos a hablar, vengan de plata, Ben, queridos escoitantes, damos ya benvida a Marta López Vaqueiro, unha persoa que nos admiramos muitísimo porque como galega que é, está aquí en, en Cataluña, dende aí moito tempo, ademais, impartindo clases, profesora, benvida, moitísimas gracias por estar aquí, Marta. Boas tardes. Moi boas tardes, benvida. Vamos te dar unha sorpresa, me parece que temos outro lado do fío telefónico, unha persoa que o mellor conheces. Um, moi boa tarde, Toninho. Hola, moi buenas eh, Boa tarde, que tal? Tarde. Hola. Pero Marta Como te deixas liar, Martiña Pois pues, pues mira, mira, me lian Mira lían. que os da radio son, son muy liantes bueno, Pois pues, eu coido que si sí, Que foi unha sorpresa para ela sí, me sí. Hombre, e sí. tanto Total, total Bueno, pois pues, estamos coitando a vosa música Pero sirviunos para dar llave en vida A esta grande eh, Marta que, eh, Feitiña Non é porque sea calega, pero debe ser para entatua. Eh, eh. eh. Con quen, con que falas? Fala digo contigo. Digo, falo contigo, Toniño. Es eh, que esa nena xa lle seu pai, seguro, que é <risas> feitiño, feitiño, como decimos os galegos, de, de verdade que aceptou o noso convite, sí. eh eh nos agradecémoslle muitísimo, porque leva moito tempo aquí e ademais empartindo clases en catalán. Oiches? Sí, sí, eh, mira, es que creo que una de las notas que conta Eduardo, que es su pai, ¿no?, sí. Pues sé eh, que de pequeña eh, eso lo pudo contar Marta, mejor. ¿Puedes, creo puedes, que puedes, porque si tú sí no lo de, contabas, lo iba a tener que contar yo. <risa> sí, de pequeña no sé si es que un día fue a Barcelona y dijo que se quería quedar a vivir allí. Exacto. Bueno, Justo. anda. Sí. O sea, algo, de, algo así. Eh, de pequeña en, enamoróse de, de, de esta zona, ¿no? Sí, Exacto, sí. Vinimos de vacaciones pues una semana, tendría yo 9 diez años y en ese momento ya dije, yo me voy a vivir venir a vivir aquí. No sé si a estudiar, a vivir o okay, que, pero yo acabaré aquí, Carre, aquí estoy entonces, <risa> al alguén raptou para vivir, para que eh, me pareza entre comillas, raptar por o feito de que eh, encandilouse con, con unha persoa que, que lle fixo O Tilín, non é? Tambén, Aunque se si en... hubiera sido por él, nos hubiéramos quedado allí. Ah, ah os eche que... A Mata sí, pasou sí, yo claro, mismo a Claro que se hubieran quedado porque... Porque o rapaz tira pa aquí tamén, eh? Tira porque le sí, sí. gusta, gusta o polvo, entón... No, e a zona, e a zona, porque vos estás en unha zona extraordinariamente fantástica, non? A, a Península do Morrazo é eh, eh sí, algo bueno. admirable en todo o mundo, non? Eh, realmente eh, eh, No sé cómo es para eso pero, pero no creo que No creo que llegue a ni un borrazo No, y además tendés enfrente A sillas cíes que, que, que dar cíes Para, para, para Dar cíes para oceo, como No de Madrid al cielo, no, dar cíes Claro Fíjate si, sí. Si, sí. si me gustan las tías Que las llevo tatuadas Anda, fíjate tía, Marta le va tatuadas sí. a las tíes. Sí. Ahí, ahí, bueno, aí lle dan Escoita, antes de que se me esqueza Non quero eh, olvidar Que saibas que Ache agradecemos moitísimo o, o envío da, do vosso traballo ah, que, sí. que estamos escoitando Pero que eh, para non ser un prazer E unha honra E eh, facemosla de disfrutar tamén os nosos escoitantes e, e ointes Claro, eh, bueno, que realmente ver, O mérito é voso O único que os hago é eh darvos o facilitarvos o, o, o que poides espallar en os música, pero realmente eh, en, considero necesario voso traballo eh e un ten que ter ferramentas para traballar y então bueno, foi un cariño de de porque porque sabemos que hai moita xente que, que escoita escolta o voso programa Sí, e, por lo tanto, pues, pues nada eh, a, a forma que temos de poder Chegarnos un poquinho máis de, de todos os, os traballos Que tens, uh, bueno, camiño longo Fantástico, trexadura Ventima tarda 20, Que, que, que de seus 25 anos De, de, de trayectoria Pero, está preparando algunha cousa máis Que, que, que porque no, os concertos Que estiveis este ano Este ano en Galicia Foron abondosos, a verdade é que uh, Moitísima xente, polo menos nas, nas redes sociais hai a que... Sí, eh, era, venga, grande, grande participación, eh? Si, sí, agora temos un público maravilloso que... De vos que, que sabe transmitir hombre, e tanto. É un, un público moi agradecido, que, que participa moitísimo. E este ano, pois, pues, pues estamos a, a piques, a piques... De, ...de estrear un... Bueno, ...un año de trabajo... ...estamos bueno. ahí grabando... ...nos quedan... ...quedanos poquillo para... ...para rematar de grabarlo... Uh -huh. ...y luego pues nada... ...hay que hacer un voltorio... ...eh... ...y no ...yo creo que... más o menos por las por las redes... ...se uh -huh. van a ir enterando a partir yo creo que a partir de finales de mes, más o menos, aparecerá a, aparecerá algún tema, o para que se pueda ir eh ir motores y luego o 14 de marzo eh, será a estreia aquí en Vigo. En Vigo no no auditorio a Banca, pues uh -huh. eh, ahí estaremos ese un vamos, o García Barbón de toda a vida. Uh -huh que é o noso sitio de, de empezar, cando hai visto de trisadura, empeza aí. Pois o que saibas que nosotros somos talisman, xa che dixemos máis dunha vez para, para as persoas que entrevistamos, por o tanto, o éxito che tender garantizado. Bueno, vos so de hai que dicirlle que, que nestos momentos están escuitando Desde Brasil. Ta, claro, si sí, ah, temos temos, temos, temos, temos, temos en a Patagonia, casi, claro, temos... en Argentina. Sí, sí, te queremos constancia de da la verdad que sí. Eh, eh remítese o programa mañan en Radio FNE, o sea que moitísimas ah. grazas por por a túa participación. Moitas grazas uh, en este de Radio FNE. Sí. sí. Pois pues, de verdade sí, sí. que eh para nós un placer. Eu quería eso, quería llevar, eh, facer ese pequeno cariño a, a tua benquerida Marta, pois pues, pues, con co esta comunicación. A verdad que que para nos, en, para hacer terte aquí na nosa antena é que os escoitantes galegos do Mediterráneo saiban que temos unha boa relación e que nos gusta dar a coñecer a vosa faceta musicada tan importante. Oh. Si, sí, senhora. Eh, eh? Eu escuito quando eh, eh, estou No ordenador buscando cosas, tonterías Pues de fondo De fondo tan él es <risa> <Muy bien. risa> Bueno, también está bien Está ¿eh? vale, vale. lo importante realmente es eso Hacerse ¿eh? compañía a unos a otros Sí, eh. señor Bueno Y eh, eh, la alegría Bueno Entonces, pues eh, nada, nada más deciros que Que canto por Que ¿eh? cómo se va a llamar este disco O peña vida pues, Por talén Muy sí. Bien. Eh, vamos a chegar aí un poquiño, xa vos contarei. Cantos cantos cumplides entón? Eh, cantos anos ou catos discos? Cantos anos? Pois pues anos, foi pues mira, son Tri 35. 30, eso es, iba, iba, iba, iba a dicir unha cantidade máis Si, sí, sí, son 35 anos, realmente desde que se fundou, realmente a entrelacerura Estuvimos así un poco raros porque eh, sentarnos, sentamos no el año 90, sí. saímos a tocar en el año 92, porque primero queríamos estar bien seguros, eh, igual nos pues contamos alguna vez, ¿no? sí, sí, queríamos sí, estar sí. bien seguros de que cosa iba bien, sí. entonces eh, estuvimos do, dos años non de bagos, sin de de estudio. Probando probando ese viño que que sei que é non? Tamén, tamén. <risa> para ir para ir aclarando a voz máis que nada, sí, non? Porque os instrumentos sí, xa tocaban, xa se tocaban, non? Sí, bueno. Moia a palheta o millor, pero realmente era un muño, aquel era un sí, muño sí. especial. Perdón, e como era unha taberna efectivamente é certo que mangábamos unha botella de treixadura e aí apoñamos na, na moa do muño e, e divagamos ata que se acababa a botella <risa> no, no. Eh, bueno, sí, bueno. Sí, foi, foi así Tanio, un placer enorme. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Buenas. Eh eh bueno, pois agradecerche que eh bueno, pois estiveranse tedicando cando cando esta nosa Marta que, que, que lle agradecemos muitísimo tamén que viñera aquí aos estudios a estar con nosotros. Pues nada, que eh, Marta, un vico muy grande, oh, eh, y sé que estás muy bien, pero vente, vente, porque ya... <risa> Bueno, bueno, ya veré. Sí, sí. <risa> Cuando menos, en las vacaciones seguro que, o en el inverno, en no las navidades, sí, seguro que a mi lloro hasta aparece por ahí. Ah, ah, me no que, para comer decir. algún percé de delito. También, también, también. Que saibas que no lleve nada a tu pai, ¿eh? Porque el tiempo está mal. Pero vamos, vamos a avisarlo, pobre. Vale, vale. Bueno. <risa> Muchísimas gracias otra vez, Venga, Toño. chao, un saludo, saludo, saludo. Bueno, eh, despedimos a Toño, pero con música, ¿no? temos aquí a Marta, temos que aproveitar, ¿verdad? Temos que aproveitar. Eh, primeiro decir a todos os nosos Escoitantes que Marta é profesora nun colexio aquí perto en ¿non Marta? Sí, é un colexio en San, Sor. San Vicente del Sorg. San Vicente del Sorg. Mira, que por certo eh Cómo te sientes una galega en, en catalán? ¿Chamanche gallega como nos a nos cuando llegamos allí chamanos los catalans? Sí sí, sí, sí, yo soy la galleguina en todos los lados. En todos los lados. Sí. La pero, pero estás bien recibida, ¿no? O sea, muy rapaces... bien. sí, ¿verdad? Muy muy bien, sí, sí, sí. sí. No, la adaptación ha sido moi buena tamén Non he tenido nunca ningún problema Tambén es verdad que non sou unha persona Que tenga mucho acento gallego Pasou bastante desapercibida mm. Quizás porque a, a verdad Que o, o, o idioma que empregas É eh, máis mm. eh, eh, o, o castelán E o, o catalán, lógicamente ¿no? sí. claro. na, na, na escola Obrigante digamos, a, bueno, Obrigante Por lei, hai que empregar o catalán na... na Correcto, comunica, sí. Na comunica. Claro, mi, mi lengua diaria ahora mismo es el catalán. entonces uh -huh. el, el gallego, yo lo entiendo todo, lo podría hablar, pero por el hecho de, de no tener interferencias, que sé que seguramente las tendría, sí. eh, me cuesta un poco más. entonces uh -huh. yo, castellano y catalán ahora mismo uh -huh. es lo que mejor llevo. Vale, y, y entonces, o, o, o comenzo, digo que... Esas, esas interferencias facíanche dudar precisamente do emprego pero a comunicación sempre foi fluida, non? Si, sempre, sempre E entón, cando chegas ali como nos pasa a nosa, aí ven o uh -huh. catalán Aí ven os catalán sí, eh, sí, sí, claro, Para catalana. allí soi la catalana e para aquí soi la galeguina Hombre, pero... eu vou ao País Vasco mm. e me dixen o catalán claro Porque, e, sin Dicen... embargo falas o galego ali é, eh, falo galego <ríe> bueno, o caso é que eh, Marta eh, no teu ambiente eh, ti, ti notaxe no precisamente mala recepción é dicir socialmente digamos o emprego do teu idioma uh -huh. cualquera deles, o catalán ou o, o castelán eh, dá a entender que tu, a tua comunicación non é rexeitable. Verdade, que quere dicir uh -huh. que as persoas que, te, que se comunican contigo Notan que tú tens moi boa uh, Comunicación E entón O que, que ti Afastas de, bueno, non, non é que te afastes Non empregas o, o catalán porque tampouco, O galego Porque tampouco tens un círculo No, eh, te de, de, no que tengas Exatamente te ten Mira, eu por exemplo Todos os veranos vou a Galicia E me suelo estar pues, un mes Y cuando vuelvo, es como que me cuesta conectar con el Otra catalán vez. porque me sale el gallivón. Claro, sí. claro, claro. Sí, sí, bueno, pero la tuya familia ha encantado, ¿no? ¿no? Bueno, no, no, no tanto, quizá no. no tanto. Como decía tu tío, no lleve nada a tu país, ¿no? <risa> claro, claro, <risa> piensa que yo soy hija única, pues la hija única que de ¿Eh? repente dice, oye, que me voy a Cataluña a vivir. ¿Cuánto claro. pues bueno, pues, tiempo le vas a ir eh, Viviendo aquí 17 años. ¡Oh! ¿No? máis anos que a con ali, contézanos a Susana. Sí, no, Moi ben Susana, eh? un galego perfecto, sí. Moi sí. adiantado, sí, sí. Bueno, e... Eh, eh... Añoras, lóxicamente, cousas dalí aínda que viñeras con tanto tempo, o sea, moi noviña pa aquí, porque, coño... Sí, pues sí sen... tenía 20 años. Sí. sí, sigue sendo nova. A verdade é que eh, añoras eh, uh -huh. moitas das cousas que ali en, en Galicia dan. Eu mencionei precisamente a Península do Morraza porque é, é unha zona que, gracias a Deus, Consérvese ainda moito ruralismo, non hai demasiado urbanismo. Como sí, señor. Pa, para, para poder ter urbanismo hai que atravesar a ría, hai que ir a Vigo, non? Exactamente, ¿no? correcto, lo, sí. O resto ali de, pues é, é, é abrupto. E ademais está inmediatamente tocando o Atlántico, non? O a ría é Vigo, pero en frente mesmo tendes o Atlántico, e aquelo é... Es Atlántico, é Atlántico, senón está lo que é la... La pequeña ría de, de Aldán, pero enseguida sales de la ría y sí. eso mismo. Tienes a un lado las pies, al otro lado las ons Sí, la mes, ¿no? un, un, un atlántico fuerte, sí. ¿no? Que en el inverno debía ser... Y, y en verano también Taca se nota. Mesa, un... sí, oh, sí. Si sí. sales con la barca a lo que es Ondas... mal abierto, se nota. <ríe> se nota, <ríe> sí. de moito, ¿no? Sí. De moito perillo, como decimos galego. ¿no? Sí. Ondas de moito perillo. Uh -huh. Bueno, pero... O, o que disfrutades allí, precisamente, o que estás diciendo de barca, quiere decir que tu, que te, tu, tu, a tu familia disfruta también con co, co ese coño en el mar, ¿no? Sí, exacto. Sí, toda la vida mi familia materna han sido una familia de pescadores y es algo que se sigue manteniendo. ¿Y uh -huh. eh, eh, eh, que qué notas de... Eh, o sea... ¿Qué diferencia notas aquí, por ejemplo, en la alimentación? O peixe, ¿no? Mm, o no ah, peixe. <risa> ¿Verdad? Sí, lo, lo, lo, lo he hecho en falta. Mira, de hecho, el, el otro día justo nos me cuadró pues ir a un mercado y pues, ver, eh, bueno, la caballa, que nosotros allí le llamamos rinchas. Sí, sí. Y, y claro, digo, ostras yo quiero coger la caballa porque aquí me cuesta encontrarla y claro, mi padre me decía bueno, si esto nosotros allí si es que lo pescas, te viene y lo vuelves a tirar al mar como quien dices y hay a sí. montones digo, pues aquí no sí. no. no yo, yo y, y además... Eh, eu que notei ademais das persoas que coñecedes muitísimo o mar da Illa de Arouca, pois eh, sabedes distinguir o peixe polo feito polo ollo, non? Sí. Ah, eh, ese ollo que ten que brilla ou que non brilla ou que alvéis, eh. verdad? Sí, sí, eh, todo lo que eso, la, las familias que son de, de pesca, eh, todo eso lo reconocen pero a la primeira. Sí. Mm -hmm. Eu cando vou ao mercado que eh, eh meto moito co Co, o, co pescadeiro me tome moito e entón, pois díceme, que, vas levar sardinhas ou non? non, porque non sabes como se chaman son xoubas, hombre aprendes sí. eso é es unha das cousas que a mi tamén me cuesta bastante ¿no? de, de, <risa> mi, mis nombres, pois pues, son gallegos non, son... el sa lo sabe pe, por tirarme de la lei da lingua, pois veña dálle a dente Sí, ves, yo sigo llamando muchas cosas eh, por su nombre o, o sí. gallego o, o por el nombre que yo le llamaba una vez allí. Me cuesta el, uh -huh. el adaptarme a los nombres de aquí. Pues sobre sí, todo sí. eso, en, en el tema de, de la comida. Mira, yo, eh, yo voy al hospital cada lunes, que lo tengo de frente, uh -huh. y cuando nos dan la merienda digo, yo quiero centollo. <risa> digo, ¿qué me das a mí un zumo de estos...? ten toyo que ayer normal <risa> de, bueno eh aparte de eso outra cousa que tamén eh, a, a, Ali É eh, eh, bocado de cardinale como decimos nosotros uh, uh, uh, algo que, que se aprecia con con muitísimo moi por feito da, da carne, non? A carne, ah, sí. a carne de tenreira que é das nosas uh, gandeirías, non? Que, Como dicen, carne de Galicia, carne de primeira, non? Sí, yo tengo mucha tendencia a ir ao supermercado e buscar la ternera gallega, buscar la leche gallega. Sí. sí. Bueno, o, o caso é es que, eh, a diferencia que topas aquí... Bueno, tamén, aquí tamén temos Gastronomía sí, e Interesantísima, sí. non? Agora mismo tamén Pero extrañas, non extrañas tamén as festas de, de por ali Por exemplo, Magosto da hora Ou, ou uh, os cogumelos non? Eses, mm -hmm. eses setas Que se topaban no monte tan, tan... Sí, sí porque básicamente Galicia es fiesta casi cada día Sea por sí, una sí. cosa ou outra Tambén es verdad que suelo estar allí En la época que máis fiestas hai La semana del 15 de agosto es unha semana en el que se si non hai fiesta casi en cada pueblo, uh -huh. ou en 10 a la redonda. E e outra cousa que tamén alí tamén aprecia en realidad realidade disfrutas eh, o, o sabor do natural, non? Sí. Que as zonas tan tan rurais que teñen muitísimo que, é dicir, camiñar, non sé, ver ver que por certo, a zona do do, do Morrazo non ten ardido como tanto como no, no este no. este año no, este año no. Hace yo recuerdo hace muchos anos que eu todavía vivía allí, si que nos pillo es Algún... lo mismo en agosto bastantes de incendios. Por suerte este año no. Ali no, é é coisa maravillosa, a parte de patrimonio fantástico, no. ¿Cómo? o, o, o Curseiro de Ido Sí, a, sí. A, a, claro, pues, Curseiro de Ido para mí es algo de, tan normal porque pasaba por allí pues cada frente, domingo frente ¿no? Claro sí. sí, Montedofacho sí. también, Monte una playas. ruta muy bonita uh, para, para... Ya pra, playas fermosísimas, ¿no? Sí, sí, sobre playas. todo las playas, sí, playas sí. lo que están ya un poco más masificadas, ya como se van haciendo sí. más conocidas con las buah, redes sociales buah, buah, buah, buah. para los de allí ya, o sea, un fin de semana eh, la gente de allí He ya no va. Esto como la playa de las catedrales eh, sí. en en Ribadeu, sí. ahora tienes que sacar número pre pudir ir porque lo eran sí. demasiado. Bueno, pero a, ainda siga vendo praias na zona do, do, da parte da de ah, ah, en huevo sí. ou mais pala que, que que ainda están para, para os propios, sí, vecinos, no, sí, que non son porque chegar hasta riba no, no, a xente vai máis ben ahí, o Morrazo ou un poquiño eh, sí. máis cerca, máis claro. a máis a man. Desde que está hecha a autovía, a vía rápida. Eh. Bueno, pero precisamente Galicia pues tiene ese valor, que, que algunas cosas ainda siguen matándose con muchísimo sí, amor también. Sí, sí, sí, sí. Y después otro cosa que también tendes salir algo que no saben disfrutar todos, que as bateas aquellas que hay, que no son los mismos mexilones que tenemos aquí, ¿no? No, no. no para, para nada, para nada. Además, eso, como... Al ser de, de familia que siempre ha tenido barca, pues lo típico de verano, vamos a dar una vuelta por las bateas, por la ría, todo yo es algo que que lo tengo muy muy interiorizado, ¿no? Para claro. mí es, es normal. En cambio, cuando a lo mejor han venido personas de aquí que nunca habían estado en Galicia, siempre preguntan, ¿y esto qué está en medio de la ría? ¿Qué es? Yo, claro, para mí es algo tan normal, pues claro. la batea, que es un criadero. Donde de se de crían un mediano, sí, sí, sí. E despois outra cousa que eu atopei... Bueno, eu iba, ia con moitísimo... Moitísimas veces, precisamente porque vivíamos pais ali, ainda teño ali un irmán en Vigo, e de vez en cando tamén vou, pero os produtos dali... O sea, o, o, Un peixe de ría no es un peixe de, de, no, de piscifactoría, es no. diferente. No. Y un polvo de ría también nunca, un polvo también de marrocos. cuesta de encontrar, no. pero sí. La, debo decir que yo tengo en el congelador mucho pulpo gallego. <ríe> Siempre me vengo cargada para tener para todo el año. Sí. Claro, ¿no? además hay que saber hacerlo, que eso de... de, de sí. Que sea los 15 minutos, eh, repousar y tal. Uh -huh. eh, bueno, una cosa eh, eh, extraordinaria. Bueno... ¿Pero ¿a empanada encarga la li o fala ti? Ali, Ali. <risa> Además, siempre, siempre que, que viene mi padre a verme, siempre le digo, me tienes que traer un, un trozo de empanada. Vale. Es, yo es algo que de verdad he hecho mucho de menos y noto, yo creo que es fácil lo, lo, lo que más noto diferencia. Sí, sí. sí. Bueno, pues, ¿sabes yo... ¿Sabes lo que me de menos? Mm. Aparte de empanada y todas esas cosas, o caldo. Mm, ves, yo no soy de caldo Pero en cambio, oh. mi padre, por exemplo Todo lo que es la familia de mi padre Siempre han sido mucho de, de puchero, de cuchara uh, E si, sí, el caldo gallego Sempre ha estado presente sí, sí. Bueno, eu recomendo chunga cousa si queres, Para non perder A túa tradición importante e, Por exemplo, mira nos, nos, eh, bueno, Invitamos outro día A falar aquí na radio A Cruz, que é unha, unha persoa Que pertence a, a, a Lalín e Ten un Un, una empresa que se chama Embutidos Lalinenses eh, eh, recibir precisamente porque eh, convidamos eh, fixémonos unha entrevista, tiveren un premio. Sí. Entonces, pues si si, as que entrevistamos o seguinte te, teñen un premio. Bueno, pues, a ver que me toca a mí. A ver. <risa> <risa> Hombre, si ver. Teve un participas en algún concurso millón intérprete, pois un kit que se chama kit de antimorriña. Bien, eso me gusta <risas> E eh, ese kit antemorriña é unha cousa extraordinaria, Porque resulta que eh, eh, eu acabo de pedilo concretamente eh, eh, eh, Consiste nun, nun traballo importante Para poder decir Que todas as persoas que queiran eh, Disfrutar dun, dun, dun cocido galego Ten todos os datos Mira, uh, orella, cochucha, eh, rabo eh, Ves... Sí, que al final son cosas que aquí cuesta de encontrar. Sí, porque... ¿Todo, todo eso por 56 euros tener una casa. está Pues está muy bien. Sí, eh, además pero... no te cobran el transporte. No, no, gratis, envío gratis. Envío, sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues resulta que un pedido he dicho, bueno, como hiciste eh, a la entrevista ese otro día, pues a mí lloren de... Exactamente. Quiero decirse que de verdad es que atra... A, a, a comunicación con Galicia é tan fiel, é, somos capaces de de, sí, sí. de ter tanta verdade. Sí, sí, sí. tanta... Nos pues... teñen enviado cousas uh -huh. xa nos dicin a que dice, so outros cos que recibís algo. <risas> na, na radio nos precisamente Porque moitas coses li, Libros, e, outros, e, e discos e todo eso Pero o que importa é a comunicación Por eso, eh... nos estamos falando contigo E ti empregas outro idioma diferente Pero a, os nosos escoitantes Están se dando conta de que Claro que, que, participamos Bueno, Marta Que nos podes decir máis Da túa experiencia catalana Pois pues... Bueno, el, ya te digo, el acogimiento fue estupendo y claro, yo como maestra, si quería trabajar aquí, pues tenía que sacarme el nivel un nivel de catalán, claro. el nivel C2 de catalán, sí, sí. Que, que la verdad que no es moco de pavo, es un, un sí, nivel... Sí, sí, hay que estudiarlo, hay Exacto. que estudiarlo, hay que estudiarlo entonces dije para, para adelante estuve un par de años bueno un año trabajando de otras cosas mientras me sacaba el catalán aquí a través del consorcio de normalización lingüística que es que había aquí en samboy uh -huh. y pues en un año ya conseguí el nivel con ese nivel me pude apuntar a la bolsa de trabajo y a partir de ahí <ríe> 16 años, ¿no? Sí, bien, 16 años de experiencia. Pois pues, a verdad que para nos é un placer e un honra. Bueno, que moitísimas grazas que un que, que estivieras aquí. Eh, eh, darche felicitacións porque estás aquí representando parte da nosa idiosincrasia galega eh, pues, na túa na escola porque se si te chaman a galeguinha por algún acusa eh? sí, sí, sí, sí, sí. Moitísimas gracias Marta gracias, Eu espero eh. que tiveras unha experiencia positiva con pequena entrevista ou pequena relación que tivemos eh... Pois pues moi buena, a verdade É a primeira Já sabes onde estamos a poder vir cando te parezco oportuno Agora non sei sé que, que, que peça ten preparado o noso técnico para poder despedirte pero pero como temos bastante espacio, ainda nos quedan seis minutos para poder terminar o, o programa. Non sei se deixes algún viaxe polas fotos que, aquí, que temos aquí no libro, pero o que si sí, é certo é que queremos que escoites un bocadiño de música tamén. Vale? Vale. Ven. Legos Novax con Armando Fernández y Julio Cogil pack, Cap joguina sense nen sempre assumiem Disabta 29 de novembre a las 6 da la tarda a Cal Niño amb la música en directe de Sergi Estella One Man Band Idan Posen Steam Rollers I Laia Porta Concert 100% benèfic donatiu, 10 euros. Reserva d'entrades i fila zero a sempreassumiem arroba gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre assumiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als reis dels infants de Sant Boi. Organitza sempre Sempreassumiem associació de música solidària amb Manel Marín del programa Born to Viva de Ràdio Sant Boi. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi. 45 anos amb tu Galegos no baixo. Capitantes, moitísimas grazas por vosa atención, eh, ata o Vindeiro Xoves, moitísimas grazas, Marta, por estar aquí con nosotros, eh, bueno, xa sabes onde estamos, cando queres poder vir aquí e Un disfrutar frate, con nosotros, polo menos, eh, coas conversas que temos co, co, con Galicia, tamén é agradable, non? Sí, moito. Moitas grazas. Ata o Vindeiro Xoves, queridos oentes. Eh, amigas e amigos, estamos en rayos San Boi, en Galegos Novaix. No cent, eh, bueno, é igual No cento catro No treinta e nove punto Exactamente, no treinta e nove punto catro temos que darlle como non As gratas aí a A nosa amiga Marta uh -huh. E a ya, no Dani. Eres, yo no técnico, Dani Vamos A descubrir o bulo Ah, sí? Sí, vou vos o bulo era